Зманіженою, звичною до життя в комфорті. Згадала, що відвикла від того, як, як це воно – працювати. Не уявляє, як жити і годувати сім'ю протягом місяця на суму рівну ціні трьох пар її колготок. Затремтіла по-справжньому. Не так собі, злегенька. Нею трусило мову пропасниці. Віктор злякався. «Жанно, жаночко, що тобі таке?» «Та не переживайте так, минулось. все позаду, я ж удома, з тобою, і ніколи більше від тебе не піду». Жанна звела на нього сухі, без сльозинки чомусь очі. «Нікуди не підеш, і до неї, і до неї, до неї в першу чергу», – запевнив Жанну так переконливо, що вона вперше в житті повірила. Тремтіння потроху зникало, та Жанна не розплітала рук. Відчувала чоловікове тіло так близько, немов уперше після весілля. Віктор також відчув цю зміну в їхніх обіймах. Підняв тонке тіло Жанни, поніс у спальню. Дивно, він майже не відчував ваги. Правду кажуть, своя ноша. Після того, як відмив бруд і головне – запах в'язниці, яким, здавалося, просочилася кожна його клітинка навіки, спробував заснути. Заснути у власному ліжку – це було саме те, про що мріяв о ту останню добу. Мабуть, не найстрашнішу в житті. Бувало в його боремному минулому і крутіше, але важко і небезпечно. Заснути – не думати. Навіть його муштрований мозок і тіло не підкорялись йому зараз, у ці хвилини, коли криза минула, коли найбільше випробування, здавалося, відійшло і вже не повернеться. Та щось муляло під тонкими простирадлами, муляло, мов ота горошина казковій принцесі, не давало спокійно заснути. Чортова горошина називалася, мабуть, совість. Така маленька, а стільки через неї клопоту. Така нікчемна, непотрібна людині, така мізерна. Як там кажуть, рудимент, залишок, як хвіст. А задушити її до кінця не вдається. Вже і так, здається, зробив усе, що міг. Загнав у кут, обтесав до мінімуму. А вона так і є, і не дає спокою. Цікаво, як живуть люди, в яких вона нормальних розмірів, Отака, як кавун, чи, бодай, яблуко. Є ж такі невдахи, існують, топчуть землю. А Вони взагалі сплять, бодай інколи. Хоч зрідка їм попускає. Поруч тихенько лежала, намагаючись не заважати, Жанна. Тихо гладила плече, навіть поцілувала. Любить вона його, зітхнув, поцілував кудись у шию, Втягнув якийсь новий, ледь чутний запах. Пахло мигдалем і абрикосом. Вона взагалі завжди гарно пахне, його дружина. В їхньому домі завжди гарно пахне. Свіжим деревом, смачною їжею, усілякими прибамбасами для душу, шампунями, парфумами, дезодорантами. Пахне зовсім не так, як у камері. Бррр, хай би її ніколи не знати. Добре вдома. «Як добре вдома!» Ще раз поцілував Жанну, ляснув по задкові. «Ні, задок у неї таки не той, що у Вальки. Чорт не думати про Вальку!» «Тільки не про Вальку! Досить із нього цієї напасті! Дружина, а тільки дружина! Вона єдина! Вона найкраща! Вона господиня його дому! Вона мати його сина! Вона красива жінка! Вона... Вона гарно пахне врешті-решт!» Ні, не думати, не думати. А Валька? Зваблива баба, які в неї груди. А попа? Це ж поема, а не попа. Не те, що... Ні, не смій, не думай. Дідько забирає їх усіх отих жінок. Все через них. Всі біди на світі через них. Якби не вони, то хіба б мужикам потрібні були гроші? Що людині взагалі треба? Пара сорочок, чисті скарпетки, джинси, часом кухоль пива, ну машина, звичайно, хата хоч поверхів на два, щоб від людей не сором, у хаті все до пуття, жінка, яка гарно пахне».